السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا والليه النشور والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد فبن وقف الاسلام بعاده يقوم حميد الله تبارك وتعالى بليله كمشاليه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاندلئا كتاج عقيده از اهل السنه والجماعه كما فيله ولivotuelezea وانا وزوني و مiongoni mu aqida anna man ma ta ala ghayri al iman wa at fa huwa mukhalladun fi nar jahannam abadan ya kwamba yule yoyote ambaye amekufa kwa nakuwa si na kuwa na imani na kuwa na tawhid basi yeye atakuwa mukhalladun fi nar jahannam mtu yote ambaye amekufa hali ya kuwa hana imani hii ya Kiislamu wala hana tauhid basi huyo ni mukhaladun fi nari jahannam kama vile kina Haman Harun eh, Firaun na wengineo ambao unawajua wewe walokufa katika hali ya kuwa ni nani hao ni makafiri hawana imani ya kiislamu kwa imani yetu tunaamini kwamba hawa watakwenda kukaa ndani ya moto milele la yakhurujuna abada yakhuluduna hunaka hawata kutoka milele watakaa huko milele qala ta'ala asema allah tabaraka wa ta'ala wa man yartadid minkum an dinihi, فَيَمُوتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يولايوتي امباي اتكايواچا ايماني هي ياكي اسلام اكا توكا كاتيكا اسلام اكاريتادي اكا, اكا وكافر اكا fayamut kisha akafa wa huwa kafir na hali ya kuwa yeye nani ni kafir fa habitat a'maluh hao matendo yao yote waliyoyafanya yameporomoka matendo yao mema ambayo wameyafanya yatakuwa la tanfauhum inda Allah haya yofai chochote kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala wao laika ashabu النار na wao ndio watu wa motoni hum fiha khalidun watakaa huko milele kwa hiyo ikiwa mtu bado yuko katika hii dunia hai yeye ni kafir ana chance au ana nafasi ya kurudia kurudi kwa Allah tabaraka wa taala kama tulivyotangulia kusema huko nyuma Allahu tawwabun rahim Allah ni mwenye kupokea toba kwa hiyo wakirejea kwa Allah tabaraka wa taala wakatubia kutokamana na ukafiri au na ushirikina Allah atawasamehe lakini wakifa katika hali hizo Fayamutu mtu huwa kafir basi atakuwa ee, ni miongoni mwa wale ambao watakaoishi ndani ya moto milele katika aya nyingine Allah asema inahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljannah wa ma'awahu annar wa min answar. yule ambaye amemshirikisha ta Allah tabaraka wa taala kwa sababu ushirikina si katika tauhid ushirikina si katika Uislamu. Kwa ni hali ambayo mtu akiwa ni Muislamu na akafanya ushirikina atoka ndani ya Uislamu. Hawi tena ni Muislamu. Kwa hiyo umetamka la ilaha illa kisha mambo yako yote wapeleka kwa yule mganga amebandika eh, karatasi lake pale nje asema yeye ana dawa za mapenzi, ana dawa za kulinda boma. ana dawa kadha wa kadha. Alafu umesema la ilaha illallah ukuna kuja kusema iyyaka naabudu iyaka nasta'in kule unaenda kutafuta mairizi na mambo mengine ukifa katika hali kama hiyo nahnu nu'minu annaka satakhludu finnari jahannam tunaamini kwamba utakwenda kuishi ndani ya moto milele ikiwa hautotubia na hiyo shirki yako basi allah tabarak wa taala Fakadhi harama allah alayhi aljanna mtu kama huyu mshirikina Allah amemharamishea pepo kwa hatu ingia katika janna ya Allah tawaraka wa ta'ala wa maawaahu nnar na yeye atakwenda kuwa makazi yake ni motoni wa mali min ansar na wale madhalim ambao ni washirikina Hawato kuwa na mwenye kuwa nuzuru wa washirikina katika jina lingine wanaitwa madhalimun لماذا كنينو نaitwa madhalimun watu ambao wamefanya dhulma li'annahu akhadhu haqq Allah wa a'ta wa a'tahum wa a'tahum ghayra Allah tbaraka wa ta'ala kasababu wao wamechukua haki ya Allah tbaraka wa ta'ala wa kampatia asiyakuwa Allah tbaraka wa ta'ala wa hadha kwa y hapa wa mali dhalimina minausar ni kwamba washirikina anakusudia nani washirikina hawata kuwa na mwenye si ku nusuru siku hiyo ya mwisho siku ambayo la malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim kisha katika nukta hii ni kwamba Ahlu sunna vile vile وَنَيْتَكِيدِ وَأَنَّ أَرْبَابَ الْكَبَائِرِ إِذَا مَاتُوا عَلَى غَيْرِ تَوْبَةٍ وَلَا حَصْرَلَ لَهُمْ مُكَفِّرٌ لِذُنُوبِهِمْ وَلَا شَفَاعَةٌ فَإِنَّهُمْ وَإِنْ دَخَلُوا النَّارَ لا يَخْلُدُونَ فِيهَا وَلَا يَبْقَى فِي النَّارِ أَحَدٌ في قَلْبِهِ Mithkalu habatun min khardalin min imani illa haraja minha Sikiliza maneno mazuri sana haya ya kwamba wa anna arbabal kabair na kwamba wale watu ambao wanafanya madhambi makubwa makubwa tukiondoa ukafiri na ushirikina hilo tumeshashemu kwamba hao akifo wataishi katika moto milele kuna madhambi mengine makubwa ambayo kama zina riba kunywa pombe na kufanya mengineyo ambayo ni madhambi makubwa alghiba al, al na mengine mengi watu kama hawa ambao wanayofanya au wanafanya madhambi haya ambayo tumeyataja minal kabair idha matu watakapokufa hali ya kuwa hawakutubia haya madhambi ghiba riba uongo kusengenya na mengineyo ikiwa watakufa katika hali kama hizi ala ghairi tawbati bila ya kutubia kwa Allah tabaraka wa taala wala hasala lahum mukaffirun li dhunubihim wala shafa'a wala hawakuwa na kitu kuwafutia madhambi yao wala hawakuwa na kitu kuwafutia nini madhambi yao wala hawakupata hawaku shafa'a basi watu kama hawa fa innahum wa indakhalun nara hata kama wataingia motoni hawa hata kama wataingia nini motoni la yakuluduna fiha hawatakaa huko milele maadam wana ile imani ya tauhid ya islam wamefanya munkarat nyingi ghaira shirki wa wal Ispokuwa shirki na nini na ukafiri wamekuja pombe, wamezini na ni waislamu lakini hawajafanya shirk. Wakifa katika hali kama hii sisi tunaamini kwamba la yukhladuna finna. Wataingia motoni lakini hawafanya nini? Hawatokaa huko milele. Wataadhibiwa kadara eh, Sayiati wataadhibiwa kulingamana na yale makosa yao kisha watafanya nini? Watatolewa kwa sababu ya ile imani ya tauhidi walioko nayo. Kwa hiyo haifai kumhukumu mtu kwamba we mtu wa motoni wewe huyo ambaye labda umemwona amepundikia katika maasi. Hmm? hakuna msichana katika humuta ambaye hajamuacha. Amefanya zina, amekunywa pombe. Lakini anaamini Allah wahid. Wa Allah al-ladhi yastahiq al Allah ndo nastahiku kuabudiwa. Naye ndo mmoja. Mtu kama huyu akifa sisi tunaamini kwamba hatodumu motoni milele. Wa indakhala finnar. Hata kama ataingia motoni, ataadhibiwa kisha atafanya nini? Atatolewa. Lakini leo hii kuna watu ambao wamezoea wa hukumu watu katika hii dunia. kwamba fulani huyu motoni kabisa huyu. Kwa hiyo lazima tuangalie masala kama haya. Hata kama wataingia huko, lakini watafanya nini? Wa watatolewa kutokamana na ile imani yao. asema Sheikh, wala yabqa fi an-nari wala hatobakia katika moto yoyote fi qalbihi, katika moyo wake misqalu habati khardal min imani illa kharaja minha. Yoyote ambaye atakuwa katika moyo wake chembe ndogo ya imani ya uislam Chembe ndogo kabisa, yani imani yake iko ndogo sana. Huyu la yabqa fi an bakia katika moto illa kharaja minha ispokuwa atatoka huko motoni kuna ba'd al za aqaid zina itakidi haya ya kwamba ashabul kabair hum min kufar wale wanaofanya madhami makubwa kama hizo tulizotaja zina shirki zina riba tukiondoa shirki na ku wanaitakidi kwamba hawa watakaa motoni milele kama vile Mu'tazila wal Khawarij kuna hawa makawarij ambao wao wanapupa katika ulimwengu ya kuingia peponi na pupa yao ya kuingia peponi wanafata njia ambazo sizo. za kwenda kujilipua za kwenda kuua watu bila hatia wakisema wao wanafata njia ya kwenda wapi peponi hakuna kitu kama hicho huo ni uongo mtupu ambao wameuzua wao. Kwa hiyo wao wanaita kwamba wewe ni kafiri. Kwa sababu gani? Hauwafikiani na fikra zao. Unaona? kwamba wewe unapinga jihadi. lakini si kweli. Kwa sababu jihadi, ina sheria zake, ina nidhamu zake, ina mambo ambayo yanafaa kufanywa katika katika ha si tu mtu kujiropokea na kuinuka na kwenda kufanya mambo ambayo hayafai. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba hawa Waislamu wenzetu ambao wempindukia katika maasi si maasi shiriki wala kufa hao watakapokufa katika hali kama hizo japokuwa wataingia motoni hawatokao huko nini milele bali watatoka bali watafanya nini watatoka na mtu akifa katika hali kama hiyo na muone mwenzako amekufa lakini alikuwa ni mtu mzinifu sana usije ukamhukumia kwamba huyu atakwenda kukaa motoni milele ila hali ana imani yake kidogo katika katika moyo wake usihukumu hivi kwa hiyo lazima tufikirie na tuangalie mambo kama haya qala sheikh muhammad khalil harras fi sharh aqidati alwasitiya alsheikh alislam bin taymiyah wa amma alfasiq almilliy alladhi yartakibu ba'dhal kaba'ir ma'a i'tiqadihi hurmataha fa السنة sunnati لا jamaa'a la اسم anhu بالكلية ولا imani في النار wa تقول yukhallidunahu fi an-nari thamma taqulu al mu'tazila wal khawarij qala shaykh yaqul wa anafanya madhambi makubwa riba riba kunywa ayafanya hayo lakini anaitakia kwamba haya ninayoyafanya ni haramu haya anayofanya nini ni haramu haya imekuwa bwana sasa tufanyeje bwana ndio hivyo tumejaliwa kuna wengine husema maneno kama haya tumejaliwa umejaliwa kunywa pombe umejaliwa kuzini kufanya riba au kula riba kuna watu wanajihukumu katika mambo ambayo ya yakada na hawajui ya ghaib. Fa kumwambia mimi nijaliwa nisiswali bwana na kazi. Sasa watu kama hawa ambao wanatekeleza mambo makubwa au madhambi makubwa pamoja na kuitakia kwamba haya tunayoyafanya ni ya haramu. Kuna wengine ufanya lakini anajua kwamba hili nalofanya si lili si la sawa. Ikiwa atahalalisha kusema kwamba hili nila sawa hapo ataingia katika kufuru na akifa katika hali kama hiyo atakwenda kuingia katika moto na atakaa huko milele leo hii vijana lazima wa tanaabba katika hii wakati unaposikiliza miziki usikilize kwa kujua ya kwamba ni unafanya nini haramu si halali kusikiliza muziki jambo ambayo limekatazwa kisheria katika Qur'ani katika sunna. Kwa hiyo usije ukahalalisha mziki kwamba ah hii ni furaha tu. Allah alisema tufurahi Tufurahi kwa njia mbaya. Watu furahi kwa njia nzuri nji ambayo anairidhia Allah, Anaipenda Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo angalia usije ukaingia katika kufuru ya kuhalalisha mambo ambayo Allah ameharamisha. Kwa hiyo Sheikh asema wale wanaofanya mambo ambayo ni makubwa madhambi makubwa pamoja na kuitakidi kwamba hayacho nayofanya ni haramu kwa ahlus sunnati wal jamaa ahlus wal jamaa wanasemana eh? la yaslubuna anhu isma al imani bil kulliya hawamuondoi katika imani kwamba huyu si mu'min au si muislam hawafani hivyo wala yukhallidunahu fi wala hawamwambi kwamba yeye atakwenda kukaa motoni milele. Ahlusunna wasemi hivi. Pamoja kwa na kwamba yeye yule bwana amefanya maasi lakini katika moyo wake kuna mithqala dharati min al Kuna chembe ya imani, anayo imani na anaitakidi haya anayofanya ni haramu. Kwa ahlusunna hawamuhukumi kwamba huyu atakwenda kukaa motoni milele kama vile wanavyofanya al-Mu'tazila wal khawari. Bal huwa indahu Ahlus Sunna wanasema huyu ambaye aneyefanya makosa makubwa kuwa anaitakija kwamba haya makosa ndio yafanya ni ya haramu inda ahli Sunna huwa na kusul iman huyu ni mtu imani yake imefanya nini imepungua lakini si kwamba tutamtoa katika Uislamu kama vile wanavyofanya Muhtazi na Nahawari wanamtoa katika Uislamu kabisa wanasema huyu si Muislam lakini pombe hii lazini si Muislam huyu kafir Usije ukawa ni mwepesi wa kukufurisha watu. Hatuna akida hiyo sisi ya kukufurisha muislamu ambao wanaswali kuelekea qibla. Hata yule mbtadi. Hata yule mbtadi ambaye mpiga Maulidi, asoma khitma hatumhukumi ni kafiri, yule ni muislamu yule. Isipokuwa akija na bid'a ambazo zinatulazimu kumkufurisha kama kuabudu makaburi kuabudu asiyekuwa Allah tbaraka wataala kwenda kufanya tikapu katika makaburi ya mawali na mashehe na kugaragara huko na kuomba haja zako akifikia huko tunamwambia wewe si muislamu kwa sababu umeabudu kisichokuwa nani Allah tbaraka wataala kwa hiyo yani mtu ambaye anafanya makosa haliakuwa jua ile makosa ni haramu makosa ambayo hayamtoi katika uislamu sisi tusema huyu ni naqasul iman imani yake imepungua kad ninqaswa iman biqadri ma'siyati kwa kiwango cha yale manini makosa yake au maafia yake hatumtoi katika imani kabisa au huwa mu'min tunasema yeye ni muumini fasiq ni muumini lakini nani muovu la yu'tuna hu isma al iman al ni muumini kabisa yani kwamba ni mu'min kamili a a wala naslubu minhu alimana mutlaq wala hatumtoi katika imani kulia kwamba huyu si muumini kabisa hatusemi ni muumini kamili wala hatusemi huyu si muumini tuko kati um ni watu wa nini kati La, yakunu eh, imanan kamiran bali yakunu mu'minan imanan naqis anakuwa ni mu'min lakini imani yake iko naqis imepungua inahitajia vitu wa kuizidisha na kuipandisha akifanya mambo mema imani yake itapanda ita tutakuja kuona huko mbele mambo kama hayo inshaallah subhanahu wa ta'ala Allah tuj'alina min alladhina yastami'una al-qawla ahsana rabbana atina fid dunia, hasana وف في الاخره تحسن عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم ونصب إليك